Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Bodortibor hangos könyvtára. Simon Stolenhag, Mesék a hurokból. Agave kiadó, Budapest, 2020. A fordítás a következő kiadás alapján készült. Simon Stolenhag, Tales from the Loop, Design Studio Press, 2015 fordította Molnár Berta Eleonóra. Felolvassa Ambrus Attila József. ISBN 978-963-419-695-2 A felvétel 2021. június 19-én készült a Bodor Tibor Kulturális Egyesület támogatásával.